Vássunk egy kicsit. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Veperdiné! Hát nem is tudom, hol kezdjem magának, mert annyiféle reakcióm lenne most hirtelen erre a reggeli kezdésre. Én úgy gondolom, hogy talán a betelefonálással kapcsolatban először, hogy... Nagyon sokszor hívtam volna például én személyesen ön, de úgy éreztem, hogy most ahhoz a témához, ami aznap volt, talán nem illik a dolog. Ez az egyik, a másik, hogy mindig úgy éreztem, hogy talán az én problémáim vagy a napi teendőim mellett az, az nem egy olyan mérvadó dolog, hogy, hogy ezzel foglalkozzam. És a nagy többségen, legalábbis azokba a körökbe hogy így fogalmazzak, ahol én forgolódom. Hát ezek nyugdíjaskorú emberek általában. Már beletörődés van, hogy ez sincs, meg az sincs, meg mit tudom én holott. Én annak idején, amikor elkezdtem a középiskolát, mindössze az első évben egy fél évig tanultam gazdaságpolitikát is, illetve átoktattak valamennyit. Úgyhogy az alapokban úgy, úgy nagyjából belevezettek bennünket, és már akkor, mikor ez elkezdődött számomra, ez egyértelművé vált, hogy a jelenlegi gazdasági viszonyok között ez biztos, hogy nem fog működni. Mert ugye nem csak Magyarországban, hanem Európához is tartozunk. És a piac az mindig ki követeli magának azt, aminek jár. Aztán, hogy mi lenne a fontosabb, amit föltett kérdést, hogy mivel kéne kezdeni. Hát ez meg szerintem. Attól függ, hogy az ember talán milyen korú, mert engem például most két dolog ö, vezetne. Az egyik az egészségügy, a másik az oktatás, mert mind a kettőben érintett vagyok. Aztán, hogy ezen kívül, hogy majd kapok egy cukrot vagy lisztet, vagy hogy, az már akkor nekem másodlagos szempont lenne. De Valahogy most már olyan szintre került az egész ország, hogy meg kell, hogy mondja magának, hogy én személy szerint kilátástalannak látom azt, hogy. Jó, de most már ez a második dolog. Egyrészt ugye tehetetlenségről beszél, másrészt kilátástalanságról. Yeah. Uh, hát ilyen napon akár föl is akaszthatná magát, de nem akasztotta föl magát, hanem telefonált a kilátástalanságnak, és a tehetet. Tehetetlenségnek az ellenszere az, hogy az ember összeszedi magát, és megpróbálja ezt a kilátástalanságot és a tehetetlenséget abban a szűk körben, ahol ő van felszámolni, mert az egészet úgy se tudja fölszámolni. Az ön telefonja arra bizonyíték, hogy önben erre van hajlandóság. Tehát ennek következtében a kilátástalanságról és a tehetetlenségről nem érdemes beszélni. Az a kérdés, hogy a nem kilátástalanság és a nem tehetetlenség érdekében mit tud tenni abban a szűk körben, ahol ő. Hát úgy érzem, hogy nagyon keveset, mert, mert egyelőre csak beszélek, meg próbálom mondani a magamét, de, de minthogyha fülekre találnék, és, és ez döbbent meg a legjobban, hogy... Beszélgete arról például a saját környezetében, ami van. Ami ugye nem változtat semmi se, de közben ez nem igaz, hiszen önmagában az a dolog, hogy ön beszélget valakivel, az önmagában alakít Dolgokat, az egy másik kérdés, hogy attól még önmagában a világ nem változik meg. De a beszélgetés az például egy fontos dolog. A betelefonálós műsorok azok alapvetően a beszélgetésről szólnak még akkor is, hogyha ezek a beszélgetések nem ismerősök között zajlanak. Igen, mert például, hogy más nem mondjak, ma reggel, mikor, hát, reggel, hát mikor kinyitottam ugye a, a kis számítógépemet, és az első hírnek följött az ásabka. Árs, leszedése a benzinről, és egyebek, hát az volt az első, hogy kaptam a telefonomat, és két ismerősemet is fölhívtam, mondom, legfeljebb szívbaj kapnak, mert hát körülbelül ilyen 8 óra körül szoktak ébredezni, lehet, hogy még mondom, fönt sincsenek, de hívom őket, mert tudom, hogy az anyagi helyzetüket ezt jelentősen fogja érinteni, holott, ők már tényleg csak vásárolni, meg orvoshoz járnak kocsival. Hát igen, hát... Ön önvéleménye szerint mennyi időn belül lehet meglátni majd annak a következményét, hogy durván egy harmadával emelkedett a benzinár, ami természetesen válhatózhat innentől kezdve minden kutomás lesz majd a benzinár, mint régen volt. A világpiaci ár alapvetően befolyásolja majd a kutakol lévő árakat. Hát, ezt csak szólni se tudom, mert, mert ugyan arról cikkeztek, meg arról uh, szólt a... Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne hogy felvásárlás, de szerintem erről szó nincs, hogy, hogy olyan nagy arányú felvásárlás következett volna ebbe, be. Ebbe, ebbe talán nem menjünk bele, köszönöm, hogy hívott, hiszen a mezőgazdaságban lehet tapasztalni azt, hogy ott egyébként jelentős felhalmozódás vagy felhalmozásra került sor. Én személyesen, saját sem nem láttam, de szóval hihető emberek számoltak, be erről, hogy ezzel egyébként mennyi pénzre lehet szert tenni, de fogalmam sincs. Én nem gondoltam, hogy otthon a kádba rakjak benzint. Szerintem jó ötlet. 061-20 388-12 Nekiállok a paksemételmnek, jó? A mai műsor igazán alkalmas, hogy bebizonyítsák azt, hogy legyen betelefonálás, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy új és új emberek hangját szeretném hallani nem annak a szűk körnek, akik egyébként mindig megtisztelnek azzal, hogy, vagy legalábbis gyakran megtisztelnek a betelefonálásokkal. Egy külső fő számára ezek olyan ismerős hangok, amelyek nem feltétlenül pozitív tartományba viszik ezt, még akkor is, hogyha van egy 10-12-20-akú A szó jó értelmében magamat is ide sorolva. Fucsomas, Fucsavis Márton és Bondár annak hétvégén a nemzetközi sportéletből száműzött Oroszországban teniszhezett. Az erkölcs is megvásárolható, csak egy hete ismerte el az Európai Unió, hogy Oroszország terrorista állam, teszem hozzá Magyarország, nem tartozott ezek közé, és a terrorizmus támogatója, ma pedig a Gazprom pénzért játszottok Szentpéterváron, írta alig egy hetet Twitteren egy ukrán teniszező. És valóban miközben az orosz háború jelentős hatás gyakorlatilag a világ életére, ezen belül a teniszrészen az orosz és fehér orosz játékosokat eltiltották a 2022-es Wimbledoni versenyektől, továbbá felfüggesztették az oroszországi versenyeket. A Nemzetközi Teniszszövetség 2021-es győztes orosz válogatottat kizárta a 2022-es Divis-kupából. Két magyar eljátékos, az ATP világranglista 88. helyezetje, Fucsovics Márton, és a WTA világranglista 79. Helyezetje, Bondár Anna elutazott Oroszországba szükségesnek tesz, tartják hozzátenni a szakértők, hogy a profi teniszben december elején már nincsenek ranglista pontot adó versenyek, ezért a Szentpétervári bemutató esetében sem beszélhetünk sportéletről, csak arról, hogy rajt pénzt fizetnek, valamint aztán annak függvényében, hogy ki meddig jut, további pénzekhez juthatnak. Megkeresték az érintetteket. Nem szeretnék nyilatkozni ebben a témában felelte a legjobb magyar férfi ternészező Bondár annát is keresték, többször próbálkozás ellenére nem érték el. Megtalálták a Magyar Szövetséget. A szövetség válaszában azt közölte a két játékos nem tudatta a Magyar Teniszszövetséggel a szentpétervári való részvételi szándékokat, de nem is kellett, hogy ezt megtegyék, hiszen mind a ketten profi egyéni sportolók. Arra, hogy ők a határokon túl hol és milyen versenyeken indulnak, a Magyar Teniszszövetségnek nincs ráhatása, legfeljebb a hivatásos teniszezők ernyő szervezeteinek. A Magyar Teniszszövetség arról is tájékoztatta az hogy nevezett játékosai 2022-ben a szövetségen keresztül direkt pénzügyi támogatásban még nem részesültek állami forrás terére, mintha ennek egyébként lenne jelentősége. Én azt kérdezem önöktől, hogy 2023-ban, ha lesz Davis Kupa, vajon a Davis Kupa csapatnak tagja lesz Fucsovics Márton, vagy adott esetben más ilyen nem feltétlenül Davis Kupa, hanem ennek megfelelő versenyeken, szerepele majd bondár Anna, lesz ennek következménye, vagy végül is a szabadság az nálunk korlátlan, azt csinálnak a teniszezők, amit akarnak. Csak úgy kérdezem. Lényeges? Lényegtelen? Van még négy paksaméta találhatnak benne maguknak még kedvükre valót. Egyébként a következő paksaméta, ez szintén sporttal kapcsolatos. 061 253 8812 csak tessék, tessék, folyton folyvast. Nyolc percunkban lesz, reggel 8 óra ez a kéfe Jancsi, mindenemt az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők valamint Fiala János 14 nap nem felettések igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Felhívtam szíves figyelmüket, hogy a műsor sokoldalúsága érdekében, aki megteheti, anyagi áldozatot vállalhat, valamint egyébként szellemi képességeit is a műsor szolgálatába állíthatja, hogyha a kettőt párhuzamosan megteszi, vagy hajlandóság van benne rá. A kapcsolatfelvétel érdekében az e-mail címem: döröpont, gmail.com, név, telefonszám. Bármilyen egyéb ügyben, még miatt a következő paksamétához hozzáállnék, szintén sport, 061-253-8812, mentsék meg a Kejfejancsi interaktivitását! a mesél fogja a kezem vállára hajtom csendben a fejem igen mindig megvigasztal mindig jó velem hirtelen nem leszek Ültessük a szégyenpadra a szó képletes értelmében Fucsovics Igen. urat Igen. és Bondár Igen. úr kisasszonyt. Igen. Lényegtelen. Na jó, amíg gondolkodnak még egy sport. Mindig elszórakoztat, amikor a klubrádió hallgatói arról beszélgetnek, Bolgár Györgyel, hogy ebben az országban mindent Orbán Viktor intézel. Ilyenkor harsályan kacagok, aztán egyszerre csak elolvasok egy interjút vagy egy cikket. Természetesen ez más interjúkra és cikkekre alapozódik, van azért... Más megnyilvánulás is, és elgondolkodom, hogy vajon a Klubrádió ürültnek hit népe és őrültnek tartott műsorvezetője tényleg ürülte, vagy benne van a hiba. Most inkább az utóbbira fogok tudni egy történetet mondani. A Magyarországos Korcsolyázó Szövetség közleménye. A Magyarországos Korcsolyázó Szövetség az alábi Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor kézjegyével ellátott 2022. október 30-án kelt nyilatkozatát érté értékelés érkezett C.H. András írása az indexem. Az eddigi egyeztetésemnek megfelelően szeretném írásban is megerősíteni, hogy a következő időszakra előkészített sportolói szerződésemet nem kívánom aláírni. Ezzel együtt szeretném kérni a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség írásbeli jóváhagyását a közös megegyezéssel történő országváltáshoz, valamint a korábbi szerződéses jogviszonyunkból eredő esetleges további fizetési vagy egyéb kötelezettségeim alól mentesüléshez. Egyúttal kérem a szíveskedjelenet tájékoztatni az ezzel kapcsolatos esetleges további adminisztratív teendőkről. A Magyarországos Korcsoljázó Szövetség 2022. november 10-én megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta e tekintetben. Most, ha nem veszik rossz néven a különböző számokat, hogy milyen elnökségi határozat, azt nem mondom, hanem csak azt, hogy 1, 2, 3, 4 és így tovább. Az elnökség úgy határozott, hogy sajnálattal veszi tudomásul, hogy nem kívánják aláérni a 2022-26 közötti olimpiai cuklusra való szerződést, és ennek hiányában nem tudja őket magyar színekben versenyeztetni. Másodszor, országváltási kérelemhez hozzájárul, amennyiben a 2019 március is én kell maradéktalul eleget tesznek. Harmadszor, az elnökség felkéri a Szövetség gazdálkodási igazgatóját, hogy a 19. március 1. sportolói szerződés X fontjában való fizetendő összeget pontosan határozza meg, és az külső független könyvvizsgálóval auditáltassa mindkét érintett versenyzőt, illetően végül negyedszer az elnökség a pénzügyminisztériumhoz fordul és írásbeli állásfoglalást kér a visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos eljárásra. A szövetség a fentiekről tájékoztatta, a döntéseknek megfelelően a szükséges lépéseket megteszi. A Pekingi téli olimpiával lezárult négy éves ciklusban a két fivér nagyjából 710 millió forint értébe jutott hozzá edzőtáborozási lehetőségekhez és egyéb juttatásokhoz. Munkabérük kettőknek együttvéve 200 millió forint volt. Összegezve a 710 millió forint papíron, és itt a papíron szó van a hangsúly, visszajár. Ennek az elengedéséről tárgyaltak Liúi Kúsa Lajossal, a szövetség elnökével, és nyilvánvalóan ugyanezért lobbiztak hétfőn, azaz ezen a héten hétfőn, most már december van. Méghozzám a hetedike van, akkor hatodika, az ötödike volt Orbán Viktornál. Ez azonban csak szövetségi pénz, és nem érinti a klubot, tartoztak a Ferencvárost. Arról nincs információja az indexnek, hogy az FTC visszaköveteli azt a pénzt, ami egyébként a fradit illetné. Kubatov Gábor klubbelnök két korábbi nyilatkozatából azt lehetett kiolvasni, hogy a szövetséget hibáztatja a távozásért és a lelépésért is. Az Index úgy tudja, és az Index úgy tudjánál, ez többé-kevésbé ilyen félhivatalos értesülés, lásd még Sümegi Noémi és az Operaház igazgatósága. Mármint, hogy ki lesz az igazgató, vagy éppen újra kiírják a, a a pályázatot, mert hogy egyébként Okvány Szilveszter nem óhajt két évig ö, igazgató lenni, de most nem menjünk el az Operaház irányába. Az Index úgy tudja, a szövetség levelet küldött a szövetségnek járó állami támogatást folyosító pénzügyminisztériumnak, hogy le lehet-e mondani az összegről, amit egyébként már említettem erről a bizonyos 710 millió forintról. És akkor még hátra van az elbocsátó szép üzenet kibocsátás, ami Novák Katalin köztársaság elnök hatásköre, ha már nem magyar állampolgára két fiakor kérheti maguknak a kínai útlevelet. Orbán Viktornál tett látogatása a két sportolónak, az index állítása szerint előkészítést igényelt, és az előkészítő ez nagy valószínűséggel nem Kúrsa volt, és nem is szövetségtől bárki, hanem nem más, mint a Fidesz pártigazgatója Kubatov Gábor. Hogy egyébként őt mi vezérelte, erről nincs az indexnek tudomása, vagy ha van, nem írta meg. Az index úgy értesült, hogy a két Liu a szövetség két kulcsfiguráját okolta a viszony megromlásáért, már mint a szövetséggel. Liu ugyanis pontosan tudták, hogy edzőnőjük nélkül nem képesek folytatni sikersorozatokat, ezért is jelentétek be ősszel, hogy mennek linne után, hogy nem sokkal később országváltási szándékokat is nyilvánosságra hozták, hiszen villámgyorsan egyértelmű lett, hogy magyarként nem tudnak beilleszkedni a kínai válogatós struktúrájába. Pillanatnyilag úgy áll a dolog, hogy a két pánik pánikközeli állapotban van, hogy ezt honnan tudja az index neki. Kérdezzék. Egy olyas valaki, aki a napokban látta őket, ez már egyébként ez az, én találkoztam Bartók Bélával tipikus esete, hogy a, fizjúk, a fiúk fizikailag némiképp leépültek, legendásan izmos, szomjuk most lényegesen vékonyabb, mint akkor volt, mielőtt kikerültek Lina szárnyai alól. Egyébként nézzék, ez már olyan költői magasság, amely a, a cikk lényege szempontjából, amit egyébként rövidesen megfogalmazok, teljesen lényegtelen. Szóval a pathelyzet senkinek sem jó. Informátorunk szerint, ha nem sikerült volna megegyezni a 710 millió forint visszafizetésének eltörléséről, akkor eldurvulhatott volna a helyzet. És aztán felfest C.H.G. András egy olyan helyzetet, amit egyébként én Magyarországon bármikor elkép a képzelni, de az index nem. És akkor még hátra van az év sportolója választása, aminek az esztendő egyetlen magyar olimpiai bajnoka, az ezen felül még idén négyszeres világbajnok Liu Wang, torony magas esélyese. Képzeljük el ezt a szürriális jelentetet, hogy Liu Wang, az év sportolója kiáll a magyar állami operáház színpadára, átveszi a trófeát, majd beszédében, mint egy mellékesen megjegyzi, éppen most kellett visszafizetnie 710 millió forintot a szövetségnek. Lásd még fiala János esetet karácsony Gergely fizetésével. Hát nézzék, hogyha ez lenne az országban a legborzasztóbb, akkor ettől én is teljesen kiborulnék. Most már csak az a kérdés, hogy tényleg elengedte Orbán Viktor azt az összeget, amit egyébként a korcsájázó szövetség nem engedett el. A kérdés az, hogyha ezt egyébként Orbán Viktor elengedte, akkor hirtelen leváltották-e Kúsa Lajost, és, Magy és Orbán Viktor lett-e, a Magyarországos Korsályázó Szövetség elnöke, mert egyébként nem jön a Korsályázó Szövetség elnök, akkor sajnos igaza van a népének, inkluzíve Bolgár Györgynek, hogy mindenben Orbán Viktor dönt. Az ég egy ott a világán. Akkor is, ha akarjuk, akkor is, ha nem, akkor is, ha tudunk róla, akkor is, ha nem. Hogy tetszik ez a történet? És akkor három paksamét a még itt van előttem. 061 23-88-12. Csak folyton folyvást. Mentsék meg a kéfensibe telefonálós műsorát, ezt egyetlen egy dologgal tehetik, ha betelefonálnak. 061, 23, 88-12. Ne csak néz, ne csak néz, Láss, ne csak nézz, azt mondom, láss, mert sorsod, csak így érted. Láss, mit meg kell látnod, más képkel már élnek, gondolkozz, gondolkozz, gondolkozz, és végre meg. láss, láss. Meg kell látnod, másként kell már élned, <Szík> Mondják már meg, hogy mit tegyek annak érdekében. Milyen nemzetközi és hazai helyzet kell ahhoz, hogy ennél nagyobb aktivitást mutassanak. vagy nagyon szemtelen volnék. 061 253 88 12. Nyolc óra múlott perccel. Ne csak Nem áll jól a Kejfei be betelefonálós műsora. Olvastam, hogy Boros Imre, akinek foglalkozását ma már nagyon nehéz megállapítani, egy bajuszas ember, ez egy rossz indulatú volt, hiszen mennyiben van jelentőség, hogy van bajusza vagy sem. A pesti srácoknak nyilatkozott, aztán ezt a legkülönbözőbb orgánumok lehozták, és ennek meghívást nyert a Hír TV esti műsorába, ahol egyenbek közt az alábbiakat adta elő, nagyjából három órával a kormányinfó előtt. Nyilvánvaló, hogy a Molnál árat akarnak emelni, és el akarják töröltetni a 480 forintos ársapkát, ezért mindent elkövetnek fű alatt. A kollégák majd gyakorlatilag sehol nem tudtak tankolni a fűvárosban, se benzin, se gázolaj, pedig a szászhalombattai finomító műszaki problémája hírek szerint csak a gázolaj finomítást érinti. Mi történik, itt tette fel a költői, vagy nem költőinek hit kérdést Boros egy hete folyik a hisztériakeltés, keltés, hogy a nyugati olajembargó milyen hatással van Magyarországra és készlethiány lesz, pedig az embargó csak a tengeren hozott olajra vonatkozik a vezetékesre, nem? Itthon a nép folyik, magas fokon, még egyszer, itthon a nép hülyítése folyik, magas fokon. Egy holodatila nevű volt Mólos igazgató és egykori energiódjai helyettes államtitkár különösen élen jár a rémhírkeltésben. Nem csoda, hogy az emberek megrahomozták a kutakat, és elfogyott az üzemanyag. Ne felejtsük el, hogy a MOL egy lenyúlt multinacionális cég, amiben csak 2010 után tudott újra döntő befolyást szerezni a magyar állam, de a vállalatműködése és érdekei lényegében nem változtak. Nyilvánvaló, hogy árat akarnak emelni, és el akarják törölni a 480 forintos ársapkát. Ugyan miért kell játszani ezt a bazári komédiát, és miért nem lehet megszervezni rendesen az ellátást? Nyilvánvaló amerikai érdek, hogy hisztériát keltsenek Magyarországon. Ha nincs üzemanyag, megbénul minden, nem véletlen, hogy időnként lövöldöztetnek az ukránokkal a barátság vezeték környékén. Még egyszer, nem véletlen, hogy időnként lövöldöztetnek az ukránokkal a barátság kűolajvezeték környékén. És ez nem egy komment, ami érkezett a Jancsira, ez egy... A kormánypártok által komolyan vett ember véleménye, aki ezt elmondhatta tegnap három órával a változtatás előtt a kormányinfon elhangzottak alapján a hírtelevízióban. Majd később. Kedden késő este jelentették be, hogy véget ér a 480 forintos üzemanyag korszaka, hogy ez most az amerikai imperialisták miatt van, vagy sem. Nem tudom, majd önök segítenek, vagy sem. A mold irányára is szerint a 95-ös benzin immár 641 forintba, a dízel pedig 699 forintba kerül. Hétfőn életben lépett az orosz kőolajszállítás tilalma, ez zavarokat okoz az üzemanyagimportban. A brüsszeli szankciók eredménye az, hogy nem tudjuk tovább garantálni a 480 forintos benzinárat. Az, hogy egyébként maga az ársapka az orosz-ukrán háború előtt jött létre, ez senkit ne befolyásoljon. Ezt én mondtam, nem Gulyás Gergely. Hernádi Zsolt arról beszélt, hogy káosz alakult ki az ellátásban. Utoljára a 70-es, 80-es években látunk ilyet, hogy ilyen sorok alakultak ki benzinkutaknál. A MOL vezérigazgatója, elnök vezérigazgatója elmondta, hogy ahol nem tud többet tenni. Arról is beszélt, hogy a benzin nagy részét az elmúlt hetekben Szlovákiából hozták. A megoldás az import, de ilyen árak mellett nem tudnak importálni. Két hónap múlva egy újabb kritikus helyzettel nézünk szembe, ez csak felhívom szíves figyelmüket, ki tudja a kísérleti műsor utolsó adás, február 5-éről van szó, mert újabb uniós szankciók hatását szerinte akkor lehet majd érezni, így az elnök vezérigazgató. Arra a kérdésre, hogy felelőss a kormány a kialakult helyzetért Gulyás Gergely a miniszter azt mondta mérlegre kell tenni, hogy a 13 hónapig élményben lévő 480 forintos benzinár jó volt-e vagy rossz, önökre van bízva a válasz. Gulyás arról is beszélt, hogy az ársapka válasz volt arra, hogy az elhibázó szankciók miatt a benzínies a dízelára az egekbe szökött. Majd azt is elmondta, minden árstop és piaci beavatkozás káros. Hernádi Zsolt arról beszélt, hogy a sokszerű vásárlási kezv az ársapka megszüntetésével meg fog szűnni. Amikor arról volt szó, hogy a kis a benzinkutak a független hálózatot egyébként ellátják-e? Felhívta a figyelmet, hogy ezek korábban nem a múlttól vásároltak, így aztán cinikusan vagy nem cinikusan, ezt ismét önökre bízom. Azt mondta, hajrá, kis benzinkutak, keressék meg a régi kapcsolataikat, már-már majdnem fialai magasságokba járunk. Megkérdezték arról is a MOL vezetőjét, hogy szerintem mikor kellett volna megszüntetni az ársapkát, erre azt mondta, nyáron nehéz volt a helyzet, akkor ez lett volna az egyik megoldás. A másik a stratégiai készletek felszabadítása volt, és a kormány az utóbbi mellett döntött, márpedig ez politikai és nem szakmai kérdés. Oké, rendben van, menjünk vissza az első telefonhoz. Még politikai és mi szakmai kérdés? Milyen az az ország, ahol szakmai kérdésekben is politikai döntések születnek? Ezt csak kérdezem. A választ önökre bízom. 061-253-8812. Geige elmondta, hogy minden ástapnál mérlegelni kell, van-e hiány? Ha van, és ez általansá válik, akkor nem érdemes fenntartani az ástapot. Vásároljanak cukrot, megszüntetik a cukorhatósági eredt. Később mással kapcsolatban szóba került még Matolcsi György. Erre azért nem térnék ki, mert ez egy külön fejezet. Már csak két téma körünk maradt. 061-253-8812, mentsék meg a Kejfej betelefonálós műsorát. Mármint azt, hogy betelefonálós maradjon. 061 253 12 aki engesztelhetetlen vágyat érez arra, hogy finanszírozó műsor, és ezzel annak gazdagodását is előidézze, a szó tartalmi értelmében, nem anyagi értelmében. dörö.fialajanaskukac.gmail.com névtelefonszám, és ha ez a saját szellemi tevékenységet is felajánlja, a kejfejancsi azt is örömmel veszi. Figyelek, ha van mire. 8 óra 12 perc van. Amíg szól az illés, addig elmondom önöknek, hogy holnap 8-án és 9-én a szokos struktúrával jelentkezik a kfj betelefonálásra, nincs mód. A jövő héten hétfőn és szerdán lesz élő lebonyolítású műsor, a csütörtök és a péntek természetesen élő lesz, de azok nem tartalmaznak betelefonálási lehetőséget, és ezzel erre az évre le is zárja a betelefonálás lehetőségét a Kejfe 13-án kedden Kemenesi Gábor lesz a vendég, az azt követő héten pedig három podcast és két élő élőlebonyolítása műsor lesz, amelyekbe betelefonálni nem fognak tudni. Január közepén folytatódik ezt követően a Kejfe Jancsi hogy milyen formában erről még tájékoztatom önöket, de ez most korai az időpont. Betelefonálni ma lehet, a jövő héten hétfőn és szerdán. Aztán az osztályfőnökét igézve, azt jó napot! 061-253-8812 Ha már a betelefonálásról van szó, hadd mondjam el önöknek, hogy őszintén kíváncsi vagyok arra, de tényleg, miközben némileg kísérleti nyúlnak érzem magam, hogy az osztályfőnök és csapata mennyiben változtat a politikáján, a kialakult nemzetközi és hazai helyzet okán. Én javíthatatlan embert nem ismerek, mindenki tud változni, annak iránya természetesen nem lényegtelen, és az sem lényegtelen, hogy valaki kényszer hatására változtat, vagy sem, de van olyan, aki a börtönben javul meg, és ez most nem valami áthallásos történet volt Orbán Viktorral kapcsolatban. Ami most van, az nemcsak az ársapka szempontjából fenntarthatatlan, más szempontból is. És ezt párhuzamba hozva a Kejfejancsi betelefonálós műsorával hiányozni fog a betelefonálás lehetősége. Ugyanakkor annál jobb alkalom, mint a mai nap nem volt. Gyakorlatilag utána vagyunk már annak, amit én egyébként lehetővé tettem őknek. 8 óra 15 perc van, több mint egy órája szól a Kejfejancsi, és nem lesz még egy óra. Hogy szomorú vagyok-e, vagy sem, nem vagyok vidám-e tekintetben, de ez teljesen lényegtelen. Ha a műsorban valamilyen elem iránt, vagy nincs érdeklődés, vagy nem tölti be a hozzáfűzött reményeket, akkor azt ki kell vezetni, mint az ársapkát. Erre holnap nem kerül sor, és holnap után sem. Két betelefonálós műsor lesz, és aztán 2023 januárjától majd tapasztalni fogják, hogy ez a telefon csak azért lesz-e itt, hogy csütörtökön és pénteken legyen itt felhívni. Sajnálom. Mondhatnám, hogy önök döntöttek, de nem. Együtt döntöttünk, az utolsó döntés, illetve maga a döntés, az az én kezemben van, de azt a papírt, amit most felolvasok, azt önök adták a kezembe. 061 ami a finanszírozás és egyebeket illeti, abban pedig dörö.fi 8 óra 16 perc van, két paksaméta van még előttem. Álljunk neki az utolsó előttinek. Az előbb még telefonált volna emlékeznek rá, hétfő emlékezeten szerint éles kirohanást intézett a Magyar gazdaságpolitikát, illetően a jegybank elnöke. Most már a 24.hu-t idézem. Szokatlanul éles kritikával illete hétfőn a kormány gazdaságpolitikáját Matolcsi György. Szembe kell nézni azzal, hogy a pénzügyi makrogazdasági mutatóink az Európai Unióban az első második legrosszabb helyen vannak, jövőre már a legrosszabb lesz, mert a 15-18% között várható infláció a legmagasabb lesz az Európai Unióban, Teszem hozzá, hogy az Ásaba a kivezetésével kapcsolatban nem úhajtott gújas Gergely találgatásokba, folyni a tekintetben, hogy ez mennyire emeli meg az inflációt. Szembe kell nézni azzal, hogy ha Magyarország nem változtat a gazdaságpolitikáján, ha nem hajt végre kétharmados gazdasági politikai fordulatot, mi az a kétharmados gazdaságpolitikai fordulat, nem tudom. Tessék. Akkor elveszíti az évtizedet, stagnálás, stagfláció következik, ez most még visszafordítható, jövőre már nem. Matolcsi kifejtette, bajban vagyunk és sok szempontból saját döntéseink miatt a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint megbomlott a kormány és a jegybank gazdaságpolitikai összhangja, és ez sokba kerül. Az éles billárt hátterében a világgazdaság szerint, ez tegnap, ked, nem annyira szakmai vita áll, a kormánypárti média birodalomhoz tartozó gazdasági lap azt írta, a Fidesz-KDNP egy korábbi frakcióelnökség ülésén elhangzott, megkereste a frakciót a Magyar Nemzeti Bank felső vezetése, azt kérve, a kormánypártok támogassák, hogy a egy megbízatása megbizatása élethosszig tartson. Ugye vannak 6 évre, 9 évre megbízott emberek, ez most már kervés, legyen élethosszig. Ezt már én mondtam. A frakció azt nem támogatta, ahogy azt a későbbi felvetés sem, hogy az MNB elnöke három cikluson keresztül minimum 2031-ig tölthesse be a tisztségét, így ez nem került be a jegybank törvény módosításába. A világazdaság értesülését közleményben cáfolta a Magyar Nemzeti Bank a 24.hu-hoz eljutatott közlemény szerint, és ez megint nagyon lényeges, én a Magyar Nemzeti Bank hollapján ezzel kapcsolatban semmit nem találtam. Mint önök nagyon jól tudják, a Magyar Nemzeti Bank elnöke nem óhajtott velem beszélgetni, így a csit külön nem értesítették. A Magyar Nemzeti Bank határozottan cáfolja a világgazdaság.hu oldalon megjelent azon sajtóplejtkákat, amely szerint az MNB az elnöki mandátum hosszára vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte volna. A Magyar Nemzeti Bank... Így Cseké Balázs az MNB 2 délután határozottan száfolja a kormánypárti médiakoncert gazdasági hírportálán uh, hú reggeli cikét, mely szerint Matolcsi egy olyan jogszabálymódosításáért labizott a kormánypártoknál, melyet élete végig, de minimum 2031-ig a jegybank elnöke maradhatott volna. A 20 uh, szerint a kormánypártok elutasították Matolcsi kezdeményezését, aki emiatt megsértődött. Tehát ez itt nem gazdaságpolitika, drága barátaim, itt sértődések vannak ez már az én terepem, Freud, és ennek a személyessérelemnek tudható be, személyessérelem, Istenem, sérelmi politika, ajjajjaj, otthon vagyok, tudható be az MNB elnökének hétfély a kormány gazdaságpolitikájára súlyos kritikával illető mondatai. Az MNB visszautasította a sajtoplékákat, megkeresésünkre, így Cseke Balázs, a Fidesz frakció viszont cáfolta a cáfolatot és a vg.hu információit erősítette meg. A Fidesz frakció az alábbiakat közölte. Az tény, hogy a jegybank törvény módosítását előkészítő egyeztetéseken felmerült az MNB részéről, az erdvezeti átalakítás kapcsán a jegybank elnök mandátumának meghosszabbítása több verzióban is. De a frakció ezeket végül elvetette, mert a megbizatás időtartalmát meghatározó alaptörvényi korlátot nem kívánta átlépni. Az MNB elnökét a kormányfő a köztársasági elnök hat évre nevezi ki legfeljebb két ciklusra. Matolcsi György második mandátuma, tehát második megbízatása 2025-ben jár le. Ezzel kapcsolatban szintén elhangzott kérdés és válasz a tegnapi kormányinfon, amely már-már ma fejeződött be. Újságírói kérdésre azt mondta Gulyás Gergely hogy szerinte a kormányjal szemben hétfőn súlyos kritikát megfogalmazó Matolcsi gyögy nem sértett ember. Szerinte gazdaságpolitikai vita folyik, és miután a kormány korábban az akkora jegybank élén álló Simor Andrással is kénytelen volt együtt dolgozni, Matolcsira semmi rosszat nem tud mondani. Aki ezt az összehasonlítást megérti, az valamilyen jutalomban részesül. Még egyszer a mondot? Miután a kormány korábban az akkori jegybankillén álló Simor Andrással is kénytelen volt együtt dolgozni, motorcsira semmi, semmi rosszat nem tud mondani. Hogy a kénytelen az egyébként fennáll-e, erre talán majd fűries balás válaszol, de ezt kötve és horgolva hiszem. Egyetlen paksamét a maradt előttem. 061-253-8812. már az utolsó pakseméta van előttem. Egyébként holnap 7.32-től Vinterventes Zsolt lesz, tehát aki 7 óra 14 és 7 óra 32 között telefonálni akar, nem állok ellen, de különbiztatni nem fogom önöket most biztatom önöket, 061 és továbbra is várom felajánlásaikat annak érdekében, hogy a Kejfei Jancsi podcastgyártásban gazdagabb lehessen, hiszen nagy valószínűséggel ezek átveszik a Kejfei Jancsi időlebonyolítású műsorainak helyét. Itt alapvetően a hétfőről a kedv és a szerdáról beszélek, hozzátéve, hogy nincs a nagykönyben megírva az, hogy a Kejfei minden nap jelentkeznie kell. Hogy örömteliek ezek a változások, vagy sem, ez most teljesen lényegtelen. Amit az idő kikényszerít, annak a János eleget tesz. Jó reggelt! Jó reggelt János. Itt csak az utolsó négy órában hallgattam Önt. Nem tudom, hogy arról azért volt a -e szó, hogy a magyar kormány a az egynapos meg kétnapos betétek miatt csinált egy korlátozást Igen. a hazai meg nagyobb befektetők részéről. És ezzel mint egy beavatkozott a Magyar Nemzeti a Bank. Monetár... Igen. Így van, a monetáris politikában, és gyakorlatilag a monetáris politika fejverzetét lefegyverezte a magyar kormány. Tehát, hogy itt gyakorlatilag egy, egy nagyon súlyos uh, uh, beavatkozás volt a független jegy, a jegybanknak a az életébe, tehát, hogy, hogy lehet, hogy szavakban ugye független a jegybank, tehát hogy ma már ezzel takarózott a kormány, hogy hát azt mondaná a Nemzeti Bank elnöke, amit akar, csak nem azt tud tenni, amit akar, és ugye ez a, igazából a függetlenség abba, abba a, a, csúcsosodik ki, hogy a jegybank azt tesz, amit akar, nem pedig azt mond, amit akar, tehát hogy. Itt ez egy nagyon súlyos konfliktus. Ebben önnek száz százalék igaza van. Tegnap az újságírók fél tíz és tíz óra között kaptak értesítést arról, hogy fél tizenegykor jelenésük van már, akiket egyébként meghívtak a kormányinfóra. Az, hogy akik egyébként így el tudtak menni, azok miért nem kérdezték ezt meg, nem tudom. És ha megkérdezték volna, milyen válasz született volna rá, arról sincsen fogalmam. Én azt kérdezem öntől, hogy mint ez a területhez jobban értőtől, és akivel nem először beszél, hogy ön egyébként mit lát, az a helyzet, ami itt most kialakuló félben van, az egyébként ebben a kapcsolatrendszerben milyen irányba hat, illetőleg mindaz a kényszer, amelyre Magyarország, ami most Magyarországra hat, kívülről és belülről, az egyébként akár jó irányba is változtathat. E azt, ami hazámban zajlik abból adódóan, hogy a helyzet fenntarthatatlanná válik, vagy soha sincs olyan, hogy fenntarthatatlan? Uh, én őszintén szólva, tehát, hogy egy kicsit még messzebbre vezünk, a tegnapi vétó, amit ugye tudjuk, hogy nem ez volt az, vétó. Ez az utolsó pakseméta. Igen, tehát, hogy, hogy én tényleg én tényleg azt, én azt hittem, hogy ez a Kb. 1600-1700 milliárd forintnyi fejlesztési, felújítási, helyreállítási alapnak a pénze, ez tényleg elegendő lesz arra, hogy a, hogy a kormány, a, a, amit ugye itt van, mindig volt ez a két kulacsos politika, hogy mi más mondunk itt, meg kint, hogy, hogy, ez, hogy, hogy ez tovább folytatódik, és nagyon nagy meglepetés volt, hogy... hogy hogy gyakorlatilag mégis vétót mondtunk. Hát nem mondtunk Arra... vétót, ugye arról van szó, hogy azért nem, mond, azért nem lett szavazásra felkínálva, mert ugye egyébként ezt követően uh, nem volt érdemes uh, ezt megtartani, uh, és a bargaféle most vétónak tartani, vagy egy egyszerű hozzászólásnak, ez nézőpont kérdése. Ugye nem volt szavazásra feltéve a kérdés, ennek következtében vétó se lehetett, de, de a hazai sajtó ezt vétóként értelmezi, amivel alapvetően nem, nem... Nem lő, nem lő mellé, de a szó klasszikus értelmében, ahogy tapasztaltam, nem volt vétó. Hát igen, tehát jogilag, tehát hogyha azt mondjuk, hogy nem mondta ki a vétót, az teljesen igaz, de az összes pénzügyminiszter, az összes miniszter Európában 26 ország, tehát a 27 országból 26, mond véltes úgy, hogy ez gyakorlatilag... Igen, ez a ez következő részlet, téma, Ebbe, a... ebben még el fog merülni, de én most azt kérdezem öntől, hogy az Orbáni logikába Amely, nem egy, amely bizonyos szempontból mindegyikünk logikája, de nem mindegyikünk miniszterelnök, a zsarolás, mint olyan, egy tízes skálán tízesre fér bele. Az, hogy ez a zsarolási potenciál, ami egyébként Magyarország kezében van, az unió szabályrendszerét ismerve, és ezzel, mint egy lehetőséget biztosítva azzal, hogy hogyan bénítja meg, átmenetleg tartósan sehogyan se megfelelő rész aláhuzandó ezekkel a jogi lépéseivel, vagy joginak szánt, de vagy nem jogi, de egyébként jogi lépésként is felfogható lépéseivel, az a végén derül ki, hogyha ez egyébként eredményre vezet, akkor a politikában elvi kérdés, Lázár János szerint egyszer volt, amikor erről beszélt, aztán később az ő megnyilvánulása is alapvetően arra volt a bizonyítékok, hogy hát lehet a politikában elvi kérdés, de gyakorlatilag mégis csak inkább praktikus kérdések vannak, hogy egyébként bejöhet-e az, amit Orbán Viktor gondol, vagy pedig nem, és hogyha nem, az okozhat-e egy alapvető változást Orbán Viktor az Unióval, de elsősorban Magyarországgal kapcsolatos politikája? Ez a kérdés. Aha. Tehát gondolom, az a kérdés, hogy... hogyha az ön gyereke rosszul viselkedik, és ön megbünteti, és látja, hogy ön konzekvens, és nem fogja abba vajon az ön gyereke változtat-e, beleért, vagy tényleg változtat, vagy csak megjátsza, vagy semmi se változik? Én, én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy, hogy mi tudunk változni, mert különben nagyon súlyos. Én azt gondolom, hogy az unió most, ők tényleg elmennek a falig. Az a kérdés, hogy Orbán Vitor tényleg látja-e ezt a falat, én most úgy gondolom, hogy, hogy, hogy tényleg képes lemondani erről a pénzről, ami nekünk súlyos, és, és tényleg el, elvezethet odáig. Sose gondoltam volna, hogy kimondok ilyet, hogy ez a huxit, ez tényleg egy lehetséges forgatókönyvé válik. Tehát uh, én eddig, eddig a pillanatig, a tegnapi napig azt gondoltam, hogy ez hogy ez, az az a fal, ahova nem megyünk el, és most azt látom, hogy, hogy lehet, hogy, hogy mégiscsak ez egy, ez egy lehetséges opcióvá vált a kormány szemében ön azt gondolja, ha, hogy Orbán Viktor buborékja egy ország buborékja lehet? E, e, abszolút. Abszolút. Én azt, azt látom, a, a, a, most ön látja azt, hogy, hogy hogyan fogalmazták meg a tegnapi kormányrendeletet, hogy hogyan volt a Hernádi Hernándis volt szájával kimondatni, hogy az Ásapka azért született meg, mert a brüsszeli szankciók, amikor Igen. tudjuk, hogy az még sehol nem volt. Hát nagyon igyekezett a Hernándi, én azt kell, hogy mondjam, hogy én, én végignéztem, tehát ott voltam, nem a helyszínen, TV néztem, pontosan a telefonomon, derekasan próbáltam megkülönböztetni magát, ennyi sikerült. Igen, tehát én azt gondolom, hogy, és hogy, és hogy mi jön át, a, most nem az ön műsorába, és még néhány műsorban, és a médiumon keresztül, hogy mi jön át a, a nagy nyilvánosságnak, és mi le a, a 8 millió szavazópolgárhoz, azt gondolom, hogy tényleg Orbán Viktor buborékában élünk, és nagyon kevesen élnek úgy, hogy mind a két buborékot, vagy sok buborékot látnak. Az emberek többsége azt a buborékot látja, amit Orbán Viktor láthatni szeretne, és, és hogy, hogy ebből a, a, a benzin mizériából is az a narratíva fog felülkerekedni, amit Orbán Viktor láthatni. Oké, okay, de akkor én jól érzékelem ugye azt, hogy az én feladatom az, hogy Orbán Viktor személyi, személyes épségét nem megsértve ezt a buborékot kipukkasszam. Mindenkinek ez a feladata, azt gondolom, pont, vagy, vagy két lehetőségünk van, hogy vagy kipukkatszjuk ezt a buborékot, vagy e, most egy olyan klasszikus példával élve bekapcsoljuk ezt a mozifilmet, előveszünk egy adag popcornt, és nézzük, hogy hova vezet ez. Mert, tehát ez a két lehetőségünk van. Köszönöm szépen, nagy hívat. Én valójában és elérkeztünk a műsor csúcspontjához. Most 8 óra 34 perckor ehhez kértem volna az önök segítségét a betelefonálással. Ki tudom pukkasztani, vagy pontosabban megkísérelhetem, pukkasztani ezt az önök támogatása nélkül. De szívesebben tettem volna az Önök támogatásába. Természetesen nem egy műsor hatására fogom eldönteni a betelefonálás lehetőségét, de ma egy egészen kivételes alkalom volt, és azért lássuk be, hogy ezt a kivételes alkalmat Önök elszalasztották. Én igyekeztem mindent. Ezek a paksemétek mind arra szolgáltak, hogy nem azt mondtam, hogy tessék, hajrá, mi jut eszük be. Az utolsó pakseméta. 061-253-8812. Az Uniós pénzügyminiszterek kedi ülésen egy Magyarországot érintő témában sem született döntés, melyel párhuzamosan Varga Mihály pénzügyminiszter kijelentette, hogy nem járul haza, ez a mondat egyébként önmagában úgy van megfogalmazva, hogy ne lehessen, megérteni pedig ez HVG. Az uniós pénzügyminiszterek keddi ülésen egy Magyarországot érintő egy Magyarország egyik Magyarországot érintő témában sem született döntés, vagy egyébként a hangsúlyok is lényegesek, melyel párhuzamosan hogy mivel párhozamosan ez teljesen érthetetlen. Varga Mihály pénzügyminiszter kijelentette, hogy nem járul hozzá Magyarország az uniós szabályok olyan módosításához, amely lehetővé teszi a közös hitelfelvételt. Az Európai Unió így szeretne 18 milliárd euróval segíteni 2023-ban Ukrajnát. Ennek érdekében három pénzügyi tárgyű jogszabályt kellene elfogadni egyet minősített többséggel. Egy dologban hat fogalmaztak nagyon világosan, úgy látom az új pénzügyi támogatás Ukrajnának Magyarország nemzeti helyreállítási terve és a második pillér irányelve egy csomag. A csomag elfogadása attól függ, hogy Magyarország milyen intézkedésekkel védi, az uniós költségvetést jelentette ki, a Cseh pénzügyminiszter. Azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy a jogállamisági eljárás keretében készítsenek új értékelést, amely tükröző, hogy Magyarország, ha nem is valamennyi, de több korrupcióellenes vállalását teljesítette, ezt a bizottságnak ezen a héten meg kell tenni, és a tervek szerint a jövő héten már az uniós nagykövetek ismét állítjálnának róla. A Cseh pénzügyminiszter ezt is mondta. A pénzt meg fogja kapni Ukrajna, akár 26 tagállam vesz részt benne, akár 27 ezt majd is Tibortól kéne megkérdeznem, hogy ez mit jelent, hogyan fogja megkapni. A fejleményeket az európai politikusok felháborodottan kommentálták. Mindeközben a pénzügyminisztérium a következő közleményt küldte ki a sajtóban, ma tévesen elegent hírekel Ellentétben az ECOFIN 2022. december 6-án tartott ülésen nem szerepelt Napjai renden Ukrajna 18 milliárd eurós támogatása. Minden ilyen állítás álhír. Varga Mihály. A Facebook oldal igyekezett ráerősíten erre a közlésre, hasonló poszt jelent meg Orbán Viktor Twitter oldalán, és Varga Jugit igazság miniszter is beszállt ebbe. Előtem az Európai Unió vonatkozó oldala. A tanács megvitatta az Ukrajnának nyújtott 18 milliárd eurós pénzügyi támogatásról szóló jogalkotási csomagot, elfogadta a három jogszabály egyikét, amelyik célja a strukturális megoldást nyújtsanak Ukrajna pénzügyi támogatására 2023-ban nem vette át a csomag többi elemét, a több éves pénzügyi keret módosítása a makroszintű pénzügyi támogatási eszközökkel kapcsolatban. Ukrajnának sürgősen szüksége van a segítségünkre, a teremben ma egyértelmű politikai akarat hangzott el azon elhatározásunkkal kapcsolatban, hogy pénzügyileg is segítünk Ukrajnának. A bizottság most megkezdheti a hitelfelvételi folyamatot, hogy január elején pénzügyi támogatást nyújthassunk Ukrajnának. Biztos vagyok benne, hogy nem engedhetünk meg magunknak több késést, mondta és írta a cseh pénzügyminiszter. Nincs több aksamétem. Ok 8 óra 38 perc van. Elvileg még két perc volna, de még itt a faállítással szintén része lenne a műsornak. Holnap reggel 7 óra 14 és 7 óra 32 között betelefonálhatnak utána. Vintermantel Zsolt, Bata András, majd Kis Ambrus, Pénteken Filipov Gábor, Navras és Tibor, Horváth Csaba és és Balázs. Itt Pénteken nem fogna tudni betelefonálni. Jó Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Jának Bányi vagyok. vagyok. Lelkismert vizsgálatot tartottam, hogy én miért nem telefonálok be. És a következőre jutottam. Én azért nem telefonálok be, mert én szégyelem, hogy mennyire fogult vagyok. Én hallgatom itt a molról, e, Ukrajnáról, erről a primitív bunkó államtitkáról szóló híreket, és, és nem tudok betelefonálni, mert olyan veszed gyűlölet van bennem, hogy, hogy nem tudok olyan tárgyilagos lenni, mint az előző úr, aki betelefonált hosszasan, és, és, és bámulatos volt számomra az optimizmusa, a reménye, a, a hozzáállása én bennem olyan... De ő mit nevez optimizmusnak a húkszítot? Uh, nem, hanem azt, hogy, hogy, hogy én, én úgy éreztem az ő szavaiból, hogy, hogy hogy lát arra lehetőséget, hogy ezen lehet változtatni. Hogy ki lehet... De változtatni mindig lehet, is buborít. tudja, csak a halál után nem lehet változtatni. Hát... hát igen. Nyilvánvaló. Számomra is a Huxit a, a leg katasztrofálisabb kimenetelennek az egésznek. Borzasztónak tartom, hogy egyáltalán ez szóba kerülhet, hogy... hogy és, és ilyen Hernád is voltak, és, és Gulyás államtitkárok. De borzasztó. Nem tudok betelefonálni, mert olyan indulat feszít, hogy. hogy... Na. Ja. Végülis mégiscsak betelefonált. Sok ismeretlen hangot nem hallottam, függetlenül attól, hogy az ismerős hangokból azért elég sok volna még a Kejfejáncsivám. 061-253-8812, ami az anyagiakat és a szellemi kapacitás felajánlását illeti, abban pedig kukat gmail.com. A jövő héten hétfőn és szerdá lesz módjuk betelefonálni, kedden kemenesi Gábor lesz, csütörtökön és pénteken, hát akkor is 7 -14 és 732 kor igen, majd a szokott hármas, pénteken pedig az imáron szokott négyes. 061 253 8812 jó reggelt! Jó reggelt! Én szoktam mondani, hogy mindenre lehet valamit mondani. Tehát az a kép van, amikor az ukrán-orosz háborúban az Egyesült Államok utasítja az ukrán katonasságot, hogy lőjék a barátság olajvezetéket, vezetéket, mert akkor majd Magyarországon ellátási problémák lesznek. Tehát né égolj. Nézze! Le. Abba gondoljon bele, és ezért van jelentősége nem csak az önök telefonálásának, hanem a kejfejancsinak. Nem jut... Gébe Gerhard talán az a fiú, aki nagyon elegánsan van öltözve, mindig ott a Hír televízióban korábban híradót vezetett, most műsort vezet, hogy mekkora az ő szabadsága, nem tudom, Híradóvezetőként én sokra értékeltem, hogy nagyon jó kiállású fiú műsorvezetőként az összes szimpátiámat elvesztette, hiszen egymást követően ő képes úgy beszélgetni Bacsa Györgyel, illetve Boros Imrével, hogy ezt a kérdést egyiknek se teszi fel, miközben az ő bűne az, hogy ezt elviseli a, a fő a szerkesztőé. Azt, hogy ennek a hírtévé a hivatalosság rangján teret ad, az egy olyan dezinformálás, amelyet egyébként Júzan Paraszti észel nem lehet fölfogni. Ez az én szakmámban, a saját hitvallásom szerint több, mint bűn. Ez De... három korner egyszerre. És egy berugott tizenegyes. es én csak egy dolgot nézlek. A választát az, igen, vannak olyan emberek, akik ezt el tudják képzelni, amit ön kérdezett. Vagy legalábbis rájuk appellálnak. Igen, nyilván ezért, ezért ö, ö, teszik ezt, mert ez így működik. De azért én egy dolgot megnéznék, hogy nem menjünk messze Nézzünk meg, mondjuk az osztrák kormánytól hányszor hangzott el az, mondjuk, hogy a szankciós politika miatt. Hogy ez egyáltalán van-e egy ilyen... Jó, de mondom? ebben nem érdemes belemenni, most saját Jó. országunkat kárhoztatjuk. Most arról beszélünk, hogy itt több barom van, mint Ausztriában, ami egyébként nem tudom, hogy igaz-e. És ha igaz, akkor bármi is magyarázate. A kérdés az, miért viselkedünk hogy, mi így itt ebben a frányországban, a neve Magyarország? Te ugye ugye a, Hermann és Zsolt mondjuk hetekkel vagy hónapokkal előbb elmondta, hogy ebből probléma lesz. Így. Akkor mitől, mitől csodálkozunk ezzel? Nem csodálkozunk ezen. Az előző telefonáló nagyon jól mondta, hogy egyébként Hernádi Zsolt szájába hogyan adott bele olyat, Én, van, Gergely, igen, amit igen. ő egyébként önként nem mondott volna, így Én, is igyekezett igen. távol tartani magát a kormánytól. Ennyi sikerült. Igen, igen, igen. Csak az a kérdés, hogy az ön személyes életére ez már egyébként van -e olyan hatással, hogy valamit önnek lépnie kell. miközben emlékezzen vissza, hogy a klasszikus első igazán nagy botránya, vagy legalábbis az első botrányok egyike volt az Orbán Viktor féle TF beszéd, amely után engem Véne Riárd azzal vádolt meg. 2001 áprilisában vagyunk. Igen. 2002 áprilisában vagyunk. Ugrattam hirtelen húsz évet. 20 és felett, hogy én egyébként arra biztatom a népet, hogy innen el kell menni, mert egyébként uh, szükségállapot lesz. A kérdés az, hogy egyébként mit kell tenni annak érdekében, hogy a kormányzat, élén Orbán Viktor fejében ezeket a bukborékokat kipukkasszuk anélkül, hogy egyébként az személyes sérüléssel járjon, vagy pedig az ő mandátumuk négy évre szól, ami ez a négy éven belül van, azt mind tudomásul kell venni, C. Nekünk nincs igazunk, önnek és nekem, mert nincs buborék, vagy ha valaki buborékban van, én az ön meg én. Mit fog tenni? Mit fog tenni akkor, amikor, ha egyébként eljön az a rémálom, hogy lesz ilyen népszavazás, és annak az lesz az eredménye, hogy ki fogunk lépni az unióból, vagy ki fognak lépni az unióból, vagy ki fogtok lépni az unióból, vagy ja. ki fogsz lépni az unióból, mit fog akkor csinálni? Én azt mondtam, hogy én akkor odállok a határ mellé, és akkor várom a döntést. De nem fogok odállni a határ mellé, mert már nem fogok odállni. És ha ez akkor átlép, megyek gyorsan, ha nem, akkor meg. De könyörgöm, része lesz az időt reménytelenségnek. Igen. Sok sikert. 061, 253, 8812. Oh. <laughs> 1, 2, 5, 3, 8, 20, 8, 12 először. Megint kívánok, Magyar líne vagyok. Én azt nem értem, vagy az háborít föl. Én is meghallgattam tegnap este még a kormányinfót. <kül> és, és hát annyi téma van, amiben már csak nevetek, vagy hát kínomban nevetek. A hazugságokon van, aki átlát, van, aki nem. De tehát, hogy aki kockázatokkal foglalkozik, annak azért az elég fájó, hogy miért kell megvárni a bekövetkezést. Hogy hogy lehet azt mondani, <kül> mikor már nyáron figyelmeztettek erre az egészre, hogy lehet azt megvárni, hogy a stratégiai készleteket kelljen felélni? És ez milyen kormányzás? Nem élték Én fel hát. a stratégiai készleteket. Hát elkezdték, tehát ezt mondta pont a, a, a MOLV vezérigazgató, hogy nyáron két döntési lehetőség volt, hogy leszedik a társ, ezt vagy a stratégiai készleteket kezdik el felhasználni. Igen, de annak csak egy részét használtak fel. Tehát a stratégiai készleteknek van egy része, aminek kötelezőnek kell lenni, és a stratégiai készleteknek más része pedig feláldozható. Igen, nem is... is ez a lényeg, tehát hogy én, ha nem tudom, döntéshozó vagyok, akkor lehet, hogy nem nyúlok hozzá a stratégiai készlethez, mert az azért van. De jó, egy részét használtuk, csak feltegyük ezt félre. Viszont az, hogy már embereknek másfél órát kell sorbálni benzinért... Tehát... De látja, milyen érdekesebben önnek teljesen igaza van. Ez a kejfejancsi népét nem hozta ki a béketűrésből, és én nagyon sok benzinkúton jártam, sehol nem hallottam hangos szót. Van valami olyan tűrés, amire én nem talált magyarázatot, és én csak azért nem fogok oda lőporos hordót tenni, hogy robbanjam. De hát hogy nem talál magyarázatot? Hát csak egyértelmű magyarázat van rá. Tehát ez a háborús kommunikáció, amikor tegnap is szerint, szerintem teljesen ki volt adva uh, ukázba, hogy hányszor kell elhangzani annak, hogy szankciós, uh, elhibázott szankciós döntés. Jó, ja, de akkor szóval ön gyakorlatilag azt érzékelő, hogy itt egy lobotómián uh, átesett nép van, akik egyébként vakon és süketen vezethetők? Hát uh, nagy részt igen, sajnos. És ön is? Hát én remélem, hogy nem. Tehát én elég sok fronton vagyok felháborodva, és próbálok kiállni. Én a tanár oldallal vagyok érdekelt, tehát nekem három gyermekem jár iskolába. De, de hát, tehát, hogy ennyi front... Mi a mozgástér? Tüntetések? Nem. Vagy hát... Egyáltalán nem. A mozgástér, az teljesen szabadon értelmezhető. Sajnos ma már a mozgástér a túl-igban értelmezendő, a tüntetéstől, az abbahagyomtól, az elmegyekig. Beleért vagy öngyilkos leszek. Bármi. A mozgástér az, amikor az ember mozgás teréről beszél belért, vagy a mozgástér az is, ha nem csinál semmit. Hát figyelni én ö, tavaly a, a választások, tehát az előválasztásokon aktívan aláírás gyűjtöttem, ott voltam kint az utcán. Tehát, hogy tényleg ö, azt látom, hogy ha, tehát, hogy ha csak pufogok, az nem segít, úgyhogy már valamit tenni kell. Ö, a választások után elhatároztam, hogy aktívanban részt veszek egy mozgalomban, ez mondjuk nem sikerült. De, de, de sodródon feléjük azért a, a, a tanári tiltakozásokban így háttérmunkásként, szervezőként, mert azért három gyerek meg munka mellett nem olyan nagyon sokat tenni az ember, de próbálkozik. Tehát, hogy, hogy muszáj van, cselekvésbe cselekvésbe átfordítani azt a dühöt, amit az ember érez, meg a tehetetlensége. Mert... A düh az miért van? Hát a düh. Kire dühös? Mire vagy kire? Kire. Hát nem tudom, az egyszemélyi döntéshozóra nyilván nem csak rá. Tehát, hogy Beleképzelje el magát az ő helyzetébe? El tudja elképzelni, hogy ő mér hozzá ezeket a döntéseket, és nem törődik az ön személyes dühével? Nem tudom elképzelni, szerintem. Minimálisan se? Nem akarom, nem akarok csúnyát mondani, de nem tudom, nem tudom, hogy hogy fordult ki annyira magából, vagy ki fordult-e, és mindig is ilyen Lehet volt. Lehet egy és ugyanazon dolgot két, két feleképpen, és ennyire különböző módon látni. Mert a példa azt mutatja, hogy igen. Most mire gondol? Hát, hogy ahogy ön látja, és ahogy az osztályfőnök. Hogy létezik ez? Hogy juttattunk el idáig? Hát szerintem nem egy Mátyás király, tehát azért nem ami az ön, önnek is problémája, hogy nem beszélget senkivel. De a környezetet vakon követi, vagy nem vakon? Vagy ugyanazt gondolja? Miből adódik ez? Ez, ami révület, mindenki valamilyen módon zsarolva van. Mi a magyarázat erre, most van? Hát sokan vannak révületben őtőle. És hogyan a estek révületbe? Hipnotizálta őket? Aha. Mivel érte ezt? A <gül> Igen. Igen. Mi a megoldás? Jó, amit akartam mondani, hogy visszakanyarodni, tehát hogy cukor sincs több hete, <kül> és, és uh, erre is Gulyás azt mondta, hogy majd ő ők figyelik, hogy, hogy mikor lesz belőle Hát biztos rám figyeltek, én tenak találtam cukrot az első ére bementem, Szépen és annyi cukor volt. Én is egy volt. utolsót találtam még múlt héten, de hogy így, tehát karácsony előtt ez is, nem, nem értem, hogy hogy nem okoz nagyobb felháborodást, illetve az, az ugye egyértelmű, hogy a néphangja nem jut el odáig, ahova kellene valahogy. Belegondolt abba, hogy tényleg erről van szó, tehát arról van szó, hogy ennyien hallanak rosszul, és ön hall jól, vagy elgondolkodott-e azon, mint a viccben, hogy végül is mindenki szembe jön, hogy akkor most ki az, aki rosszul gondolja ezt? Ön vagy a többiek? Hát ezen sokkal gondolkodom, vagy szoktam gondolkodni rajta, igen, muszáj vagyok, mert anyukám pont az ellentétes oldalról látja dolgokat, mint én a migráns válságúta. Úgyhogy igen, kénytelen vagyok. Sok egy sikert, egészséget, szerencsét. 061-238812. 1, 2, 53, 88, 12 először 2.53.88.12 másodszor. Jó reggelt! Jó, jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok Újpestről, és annyi hozzáfűzni való lenne, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a betelefonálok egy részének elkerült a figyelmét, hogy itt a Tudják, hogy talán mindannyian, hogy kormánypárti szavazattal nem vádolhatnak, de mégiscsak volt egy választás, ahol a, a baloldali ellenzék igen-igen igen kevés szavazatot kapott. Elnézést, ez, ez mire magyarázat, hogyha ön... Arra, egyéb... arra, arra magyarázat, hogy, hogy bizonyos felhatalmazás, hát egy elég erőteljes felhatalmazása van, még egyszer mondom, ezt úgy mondom hogy, hogy, hogy de van, felhatalmazásra éppen át, én hívtam vagyok. fel a figyelmet, de a felhatalmazás az nem jelenti azt, hogy egyébként akik erre őket felhatalmazták, azt ők egyébként úgy értelmezzék, hogyha a dolog rossz irányba menjen, akkor menet közben ezt a meghatalmazást csak akkor lehet visszavonni, hogy egyébként az utcán megdöntik a kormányt. Én nem gondolom, hogy az utcán... Igen, ez, ez, ez így van, én csak... csak... De az elégedetlenségüknek hangot adhatnak. Arról nem volt szó, hogy, abból, hogy megváltoztanak egy hogy arra. A párhuzamosan négy éven át kust is vállalnak. Igen, igen ebben igaza van, de például sok dologban véleményem szerint is helyesen jár el a kormány, például, hogy próbálja megakadályozni, hogy Ukrajnát segély, segély vagy, tehát segélyezzük úgy, hogy Elég arra ez kölcsön... A kormány félretette hát az nagyon... erre való pénzt. Ezen kívül 26 tagállam mellette van egyetlen ország, nem? és jelen Hát ez a demokrácia, az... János. Hát, mi úgy gondoljuk, a mi általunk meg, megválasztott többség, vezette kormány, úgy gondolja, hogy ez ne legyen így, ráadásul senki legalábbis. De, de, de, tehát ebben a 26 országban nincs benne olyan ország, bár a környezők lehet, hogy például Kárpátalján ugye milyen dolgok történt. Elnézést, Kárpát hát, elnézés, de Kárpátalja nem egy ország. Igen, igen, tehát ö, helytelenül mondtam, tehát valóban van még egy-két olyan ország, amelyik támogatja Ukrajnát. Ennek, és 26 ország támogatja, egy ország nem támogatja, és Ukrajna ennek nem része, hiszen Ukrajnát kell megtámogatni. 9 óra, 12 perc, legkésőbb elkezdünk legkésőbb elkezdjük a faállítást, addig még van 14 perc, ha telefonálnak, én boldogan beszélgetek önökkel. 06-1-253-88-12. Most 8 óra 59 van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, tiszteletem! Uh, jó, megmondom ősz! És... Eltűnt. Adi jutottunk, hogy megmondja őszintén. Szerintem próbálkozzon egy újabb telefonnal. 0612538812. Kétségtelen, hogy egy házasságból el lehet válni egy jogi procedúrával, egy kormánytól ilyen jogi procedúrával nem lehet elválni. És én a mai műsort nem azért csináltam, hogy kimenjenek az utcára és döntsék meg a hatalmat, én ezt a műsort kizárólag azért csináltam elmondjam a magam véleményét, és meghallgassam az önökét. A magam véleményét olyan nagyon egyébként nem is mondtam meg. Bár szerintem kiérződött. Én most buboré pukasztással foglalkozom. Amely nem azonos a léggömbhámozással. Előző ember még mindig azt hiszi, hogy velem beszélget, miközben itt zeneszól és egész másról beszélek. 061 253 először. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Elnézést az előbb meg. Eltűnt. Igen. Azt mondta, hogy megmondja őszintén, és utána nem lehetett hallani semmit. Bocsánat, most hall engem? Igen, de nem kell bocsánatot kérni, nem az ön hibája. Jó, tehát, hogy... Annyit szerettem már csak mondani, hogy lamentálhatunk azon, hogy hogy lehetne, mit kéne előre venni, hogy jobb legyen jobb a helyzet, de addig, amíg nincs a megfelelő számító politikai vezetés az országban, addig beszélek oktatásról és az bármiből, és itt az halat, azt érzem, én azt látom, ismeretségi már, bárha ez nem is teljesen relatív, persze, de hogy itt az ott meg is uralkodja elbe, van már ész óta az országban, tehát itt van két politikai oldal. Az egyik oldal a kormánymédia által van, túl fog használni, agymosva, a másik oldal az ellenzéki oldal által, és ha bárki próbálja kritizálni, pro és kontra bárki. bármi. De könyörgöm, ez nem lehet megoldás. Ez a műsor, ez nincs agymosva egyik oldal által sem. Vagy nem is tetszik, de, de De ha tetszik, akkor mind a kettő által. Ez egy olyan műsor, ahol az ember megpróbál valamiről beszélgetni, akkor is, hogyha ennek a beszélgetésnek nem az lesz az eredménye, hogy utána minden megváltozik. Az, hogy az ember valamiről, ami nem tetszik neki, vagy tetszik neki beszélgessen, az soha senki nem fogja tudni megakadályozni, börtönben is lehet beszélgetni. Most gyakorlatilag, amit ön mond, annak, annak mi a quintessenciaja, hogy minden felesleges? Nem, nem, nem, el, elmondom az a helyzet, más szemteltek én is, csak tépem a számot, aztán vagy talál, van olyan, akire van hatással, vagy nincs. Én ezért mondtam, nagyon negatív lesz, amit mondok, én abból látom a megoldást, én már csak az utánszérő generációban bízom, például azokban a diákokban, akik most részt vesznek a tüntetésben, és őket már nem fogja tudni. Például De ne ez a saját életére, mit ö, jelent, ön hány éves? 44 éves. És akkor tételezzük fel, hogy él egy átlag életkort, ami Magyarországon 4 évvel kevesebb, mint az Unióban, és van még 20 éve. Azt a 20 évet akkor aláveti annak, hogy lesz, ami lesz? Hisz a túlvilágban? Néve, én megteszem, annyit megteszek, hogy a legjobb lelkiismereted szerint cselekszem, és moksolok be, hogy ennek én azt látom, hogy a az az hatása, csak első meg. De könyörgöm, hogyha egy kisebb cipőt adnak a lábára, akkor tudja, hogy le kell venni, és egy nagyobbat kell venni. Ebben az esetben mi az a megoldás, amit egyébként tudja, hogy választani kell, de nem teszi meg. Higgyel, én azt is meg fogom érteni. Én azt is meg fogom érteni, hogyha ön azt mondja, hogy nyelvtudás hiányában, bátorság hiányában nem indul el Ausztriába. én nem Ausztria felé akarom lökni. Én csak azt az egy dolgot kérdezem, hogy az nem megoldás, hogy négy évente szavazunk. Ha az ember vesz egy cipőt, nem addig hordja, ha kisebb, amíg le nem esik a lábáról, hanem leveszi, és hevesz helyett egy másikat. Mi ennek az adekvátja erre a mostani helyzetre az ön életében? Az nem lehet -e megoldás, hogy ön az ifjúságra bízza ezt, mert az ifjúság az nem ön. Vagy ha tetszik, ön egy 44 éves ifjúság, mi az ön terve? Nézdve, az én tervem annyi, hogy én megpróbálom azt a a, Mit? az utánamérő fiatalabb generációt jó irányba beszélgetés beszélgetésre. De saját magáról beszélünk most, nem az utána következő generációról. Mi az, amit ön tesz? Hogy keresi meg magának a kiutat, ha nem találja, ha nem érzi jól magát benne? Ez egy jó kérdés. Nézd, én a, a körülményemet tekintve én külföldre már nem tudok elmenni több okból is, ezt most nem fogom itt részletezni. Megpróbálok talpon maradni, és a legjobb lelki ismeretel is szerencsélekedni. Ennyit tudok te. Oké. Okay. 061-253-8812 Nem várok önöktől lehetetlen. Magamtól se. 061-253-8812 Először 9 óra 4 perc van. 1 2 8 másodszor. 1, 2, 3, 8, 8, 12, senki többet? Arról az, hogy adásban állítjuk fel a fát, így aztán zene fog szólni, de szöveg már nem lesz. Telefonokat sem fogadok, távolétemben dörö.fialajanaskukac.gmail.com Ha nem ez volt az utolsó műsor, holnap találkozunk 7 óra 14 perckor.